Jabur 67 dari ayat 1 sampai 7 Untuk pemimpin musik dengan alat musik bertali Sebuah masmur, sebuah nyanyian Ya Allah, kasihani dan berkatilah kami Dan limpahi kami dengan sinar wajahmu Supaya jalanmu diketahui di bumi ini Penyelamatanmu diistiharkan kepada semua bangsa biar umat memujiMu ya Allah, biar semua umat memujiMu, biar bangsa-bangsa bersukacita dan menyanyi kegirangan, kerana Engkau akan menghakimi manusia dengan adil dan memerintah bangsa-bangsa di bumi. Biar umat memujiMu ya Allah, biar semua umat memujiMu. Maka bumi akan bertambah subur. Allah, Allah Tuhan kita akan memberkati kita, Allah akan memberkati kita dan setiap pelosok bumi akan takut kepadanya.